کله چې باران نن او د نه کیږي او د باران اشد ضرورت وي نو د دې لپاره مسنون طریقه دا چې دعا اوشي او بیا یو بل بهترا طریقه او خطریکا هغه د استفساده استفسامونزه د ګل دي د استقاله ممستریکا دا چې امام قبلی ترڅ کومه کیه سننه به کی او د باران دعا وګړي و بیا دین بعد با خفل صادر دا با اولتا او دین بعد با دو رکا تا منز ادا کی او داغین بعد با بیا دو خود بی اوئی دو دوار خود بو منز کی با کینی نو دغه استسخال دا منز ده.